36. Няу. Протягом двох тижнів до Різдва та після нього, коли я їздив до Іллю Майдалі у моєму помешканні в Нью-Йорку, безкоштовно жив з мого дозволу нужденний поет на ім'я Шерман Крепс. Моя друга дружина незадовго перед тим покинула мене, бо оптимістка не може співіснувати з таким песимістом, як я. Крепс був бороданем, білявим Ісусом з очима Спаніеля. Другом моїм він не був. Ми зустрілися на коктейлі, куди нас обох запросили. Він відрекомендувався як голова національного руху поетів та художників за негайну ядерну війну. Він шукав сховища, хоча й не від бомби, і я випадково зміг допомогти йому. Коли я повернувся додому, усе ще схвильований загадковим знаменням невикупленого кам'яного ангела Вільумі, то застав у моєму помешканні повний розгром, учинений нігілістами. Кребс виїхав, але перед тим він наговорив поміж міському телефону на 300 доларів, пропалив мій диван у п'яти місцях, убив мою кішку, знищив моє деревце-авокадо, ще й відірвав дверцято домашньої аптечки. На жовтому ліноліумі в кухні він нашкарябав чимось, що виявилося екскрементами, ось такий віршик. «Була в мене кухня, але недовершена кухня, тож я до тих пір не радів, аж поки в ній усе не розставив та не розмістив». Ще одне послання було написане помадою «Жіночим почерком», на шпалерах над моїм ліжком. Звучало воно так. Ні, ні, ні. Це вам каже ляля-краля. На шиї моєї кішки вони начепили папірець з єдиним словом. Няу. Я більше ніколи не бачив крепса. Але відчуваю, що він входить до мого карасу. Якщо не помиляюсь, він послужив у ролі рангранга. Рангранг, згідно з оченням Боконана, це особа, котра відвертає вас від певного напрямку думок, демонструючи, Приклади поведінки самого Рангранга, що доводять його абсурдність. Мабуть, я вже був підсвідомо готовий визнати незначущість кам'яного ангела і, продовжуючи йти в цьому напрямку, визнати загальну відсутність значення в цьому світі. Але після того, що скоїв Крепс, зокрема з моєю улюбленицею кішкою, нігіліст мене вже не вабив. Хтось ще щось не хотіло, щоб я став нігілістом. Місію Крепса знав він про те чи ні. Було розчарувати мене в цій філософії. Дуже добре, пане Крепсе, дуже добре.